اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي ينزلنا واللہ بما تعملون خبیر نو امنو بالله ورسوله مخ کے تذکروا شعاد کافرانو جزاء عمل الذين چی دی بندشی فاسول اے اگمان غلط شده نواللہ جللہ جلال ہو یکین طرف تا ایمان طرف دعوت ورگی آو قرآن طرف تا دعوت ورگی چی غزام والشی فرید ہے او یې کینه اختیار کې ایمان راळे الله تعالی باندې نؤ فامنو بالله ایمان راळे په الله تعالی باندې او نور الذی او باغ نور باندې باغ قران باندې انزلنا چې الله وی نازل کړی واللہ بما تعملون خبیر والله جل جلاله جتا سکاون والله تعالی باغی باندہ خبردار دی هن باغی با سزا او جزاء ملاوی کیو باغی باندہ به با حساب کی گی. نو آیا تو واضح دی صرف ایمان ست ویل کی کی نو تصدیق کلوی تا دزرلن اللہ جل جلال ہو منل دا اغا اخکامات او پیغمبران اغا دزرلن منل دیتا ویلکی کی ایمان او بل قرآن تا جل جلال ہو دل تا کی نور وی نور نه دا دقرآ پهتوننیمونونهې څګ چې کوآ ته روح ویل کېږي دا د روحزاده پهېبانندې روح مضبوطی کې نه دغرنګې کوآ ته نور ویل کې ځګقرآ ظاهر به ننفسسی مظر لغېږی دی فښپله ظاهر دی او نور سیزونه هغه ظاهر. نورانا پا خپل اخکاری او نور اخکاره کئی. درانا بند که نو دابم پتشی. آو دل تا چې اخکاری که نو اغبم بیان اخکاری که. نو درانا دوسته پتی. دا پا خپل اخکاری او بل اخکاره کئی. نو قرآن پا خپل بنده یو واضح کتاب ده. آو دارنگی نور حکائق و مواضحی. سمتلب لکنور حکائق تا تا بیانهی. مثلا د قبر حقائق تی تی پا آنکل معلومولې معلوموله قرآن بیانی چیل کې قبر کې جوان ده سوال و جواب ده دارنگی د دا مرک حقیقت تی مرک سشی ده قرآن بیانی کې اخیرت کی پاس دلشتاو کنشتا نو قرآن تا تا ده اغیب بیان کوي ده اغیب وزاحت ده کئی وزن د عمل شته دی کونه د قران د تدغی حقیقت خي الله شتاو فرشتي او جنات شتاو کنيشتا نو قران د تدغی حقیقت خي ستا بو غو باندې فرشتي شتاو کنيشتا نو قران د توي کرامن كاتبین يا علمون ما تفعلون بهر حال سمره حقائق چري اغه د ته قران خکارغي ها اوم دا پرګ دې د علم دینی او د علم دنيوي مثلا علم دنيوي کې ساينس براوالو نو هغه تاسو ټیم کې دنيوي پایدائش تا او حقایق د اخرت د تنخې اوس کا ساينس والته او ساينس ځان ته یو پرښت بده یو ګوانره او بل بده یو ګره نو بدوردین راوالي وی به ګرځوي بناوز بالله منځه لیکدا سی کفشه دارنګې که د قبر حقیقت هغهته محامخې ن به قبر کې دن نه کیم را لګئ او ببوری چې پرشته او که نه سوال ځې سوالجب ککیږي نه او چېشته ان کار بدیکو تا ډیر ډاکلاندي چې هغه جنات نه مننیزهکاري نه نور سانس کې انسان چېڅومره ترقی کوي نو هغې سره د یقین بیکړهو را ځ دنیاوي پیدا د خیت چونکېغ په اسباب بندې ظاهری اسباب بندې اعتماد کوي او چې کم د سانس په مشاهده کې نه راځې هغې نه بیا انکار کې او چې کله انکار کې نو لاظې من چې شریت کم ش ثابت کړی او ته انکار کې سړی کافر کېږي نو هغې زره چې سومره ترکی کي د یقین بربادی را ځ د دنیاوي پیدا نه انکار نهشته او خو د په اعتبار سر نقصانات دا کېږي چې بعضې. ثابت سیزونا نا بیا انسان انکار کې او پاغی سره ایمان د انسان خطره کی غرزی گه او ایمان او علم دینی چه ده ناغتا تا حقیقت خیچی چې سرات و مشتا پاغی بسوک تیز تیریږي گی سوک ببس لو تیری گی ملیکیم پو گو باندشتا داٹو کې دوالو کے فرق ده شریعت سرستا یکین سی کی گی آخیرت تی حقائق پی قران نور دیتا ارشد تخي فخلاف دغه علم دنیا باندېګي چې څومره ترقي کوي نو یقین باندې اگې بګړاوي مي الا دا چې ور سره صحیح مسلمانې نو بیا د یقین خرابيږي کنه صرف د دنیا په علم اعتماد د پسې سوسې علم د دین نشتا نو بیا د یقین بګړاو وی دل دي او د یقین تبايد او د اخرت بربادي دي نو نور د قران تته حقایق هي نو نور دا مطلب ون نور الذي انزلنا او ایمان لڑا پا نور بانی نو قرآن سرا پا نور دی تو گوری و تا اوم تا تا ہدایت ملاوی گی مانو که اللہ تلا نورانیت دید فالفازو که فلسطو که فخدمت کې که اللہ تلا نور ایخده سوک چه سره تعلق ساتی اغیط با اللہ جلال دنیا و خیرت که انوارات ورگی یوم یجمعو کم لیوم دا گوئے که اگر ما کبل سر متعلق دی کلوائی پیام بلا و ربی لطبعثون زمان رب تاسو پاسه یا تاسو تا بدا عمال و خبر درگی نو دا بکلی نو اللہو پرمال یوم یجمعو کم لیوم الجمع یوم آده پاس دل با پا اغا رز باندی چه جمعکی با تاسو لرا اللہ تلا د الجمع پا رز دا جمع دا مخلوقاتو گی نو دا بلا نمون دی په اغا نمونو کې کی د کیامت یوم نم یوم الجمع ده زکا دی که بطول مخلوقات اللہ جمع کی اولین او و آخرین انسانان او حیوانات دا پارد حساب بطول ټول جمع کی نو دا دی وجه کامت تا یوم الجمع آوے لگی ذالک یوم التغابن او اللہ پرمایی دک اور رستی دا دارست د دا جمع نو دار رست دا تغابن هم ده نو تغابن پا مختلف پا مانو باندیلازی تغابون غبین مغبون مغبون نکسانی تاوی تاوانی تاوی رز دا تاوان او دا خساری ده دا. او دارنگی غبین پا لانون غبی کن زهنتا ولیکی گی خودل تا مراد دا غبن او تاوان مراد دی نو دا و رز دا تاوان دا نو تاوان سنگ دی نو بدی کې ګورې بدی کې هغه تاوان د دې چې په دغه رز باندې الله جل جلال هو هغه دا بجلی ماشاله وي ارسې نو دې کې تګابندې غبن دې او نقصان دې لکه هر انسان د پر الله جل جلال هو ذایونه اغه تیار کړی دي کافر دی اغه جنت کې ځای پر خودو مومن ته شو او مومن سره چې کوم ځای او جهنم کې مؤمن د پر الله دز ایونه تیار کړیو کوم ځای او کې نو اغه ځه کافر ته شو دا هر انسان د پر دز ای دی مؤمن جنت تراګنو د کافر ایسه جنت ته ملو شو او د دې مومن ایسه جهنم کافر پاتې شو نو یو غبن والشه تغبن عربه کی چتا مال تاوان را کی عزت الا تاوان در کم دیته وی خودل د بعض مفسرین اغه وی چې دا یو طرف نه غبن من جانب واحد مراد ده لکه عربه کی توازود طرفین نه د خوده یو طرف نه په معنی باندې استعمال کی نو در رز د تاوان دا نپدی کی بدک مومن چې اغه ته د کافر عزت جنت ملو شو او دا رنگی کافر اغا اخپل جهنم او او مومن اغا ایسا جهنم امت ملاو شو. نگویا که کافر غبن شو او دا تاوان ملاو شو او دا نقصان ملاو شو. ندی وجه نواتا یو منتغابون ولیگی. او بیا داراز دا تغابون د کیامت ملاو شو. دا دا نقصان رزده د تاوان رزده دا, دا کافر دا پارا حقیقتن او ازلن او ابدن او دا مومن دا پارا وقتی او عریضی تاوان دی زکا چې دنیا کې کی گناو دي دی نقصان کې کڑی دی نو عریضی طور بده لالشی جهنم تا او دارنګې جهنم کې پاغی کې به سزا سگی او بیا بچ کم ده داغین رست و جنت ترازی چې هغه ګناونه ختم شي ندامنم هغه کول شي او هرې انسان حدیث کې راضي صحیح حدیث ته نووي اسلام فرمای ما من عبد يدخل الجنه الا ارى مقعده من النار نشته دی او بندا چې جنت تزي مگر خل شي دته اوري مقعده من النار دته خدللی شي د د غ ځای دور لا اس ک چریدوګونه کړ ته که چری تا ګوره ګونونه کله کوفر دی کلی نو دغه د زیایو نو دا د تدی د پارهخی لیز دا د شرن چېې د الله شکرو باې چې الله ته توف که کوګوره دغه لمبولهرو که چریما ایمان نوې را وړی می نوې کړی نو دی نه بهزه نو شوی نو د نور شکر سوا کي او یو انسان جنت تزي حديث کې راځي اور تزي نو الله وتخل جنت سکارګي جوګ ور اداسته جنتو کچریتا دنیا کې ایمان لرول وې نیک اعمال نکړیو نو دې تبت tle خو تا کو پرکو دا جنت ستا دلا سوت او تر روانې ليزداد حسرتن دید پرا چ دې اغ خپل حسرت او اغ خپل ارمان اغ سیوا کې نوځي دی وژینا یو متغابن وته دنیا کې سړې ځان نوکصانی کې خو نقصان کارواله په أغرز باندې وشي نقصان دنیا کې کې لکه حديث کې رازي من جلس مجلسا لم يذكر الله یو سړی یو مجلس کې کیناسته پاغي کې د الله تعالی ذکر نه شو لم يذكر الله فيه الله په یاد نک کنه کانه علیه ترتن یو مل دا مجلس با په انسان باندې د حسرت یو بل حدیث نم علماء د تعبن معنا هغه واضحه لکه ګوره حدیث کی رازی نبی له و سلامو پر مل چې من کانته انه مظلمه لاخیه فل يتحلل یو انسان په بل ظلم کړی نو لال دې دنیا کې دې هغه ته وایي چې الکه ما تعبن ظلم کړی دې زیاته کړی دې ماته مافیو کا ستانه مې پیسي خړل دی یای والا او یې ما ته کا نو اسلام پر مې زکا چې فانه لثا بیانشت د دغلت په دی اخرت کې دینار ولا درهم نه دینار شتا نه درهم شتا مخک د دین چې بیا ستانه نیکه اخلی و خیرت کې اغت ور کوي او کني کې نوینه دا غو و را واغستې او په دې ظالم انسان باندې به با بار کلي شي او د جهنم تلاړ شي نو دا تا دلته نقصان شوي د خو الته به غبن زیږي خکار شي او اسلام وی سلام مو دلته د غبن نزان بچګې د نقصان نزان بچګې چا نه پیسې وړلې دي واخدې وروړي دي فصل دې خراب کړ دې کنزلې کړ دې زیاتې دې کړې ده لان شدا اغنه تحلل اغا توای اغا ما تا حلال کا، یه و تواپس کا، خودل تا ایساب کتاب ختم کا، ورنه ال تا با بیا خسارک کشی، غبن کبشی، سنگ با غبن کشی، نیکی با دن لالی شی، او داغو گناهونو با پسر بانده واخلی و جهنم تا بلال شی. نو دا یو متغابون ده ها، و ذالی که او الله اولا پرمای دخ کرست چی دا، نو ندا رز د تغاون دا یو بل حدیث نه علما دا معنا د تغاون و زحد کئ د قران د دیات لکه حدیث کی رازیوغت حدیث ته مختصر مفہوم ای و نو ویل اسلام و پر مهل مخلص پیجن غریب نصاب و چا رسول الله صلی الله علیه و سلم نن دنیا زیږونه نی ني نو ویل اسلام و صلی الله علیه و پر مهل هغه امتی د قیامت برز بډیر اعمال روڑی خویا و براشی مال ز را راکړې بل بل راشی ما سره د ازیا بل بل نه کې باور کول شي تردی پور چې کسان بل پات یو نه کې بني نی. نویب حکم شي چې د دک مظلومانو ګنونو راله په دې باندې ورچوي او تردی پور چې دیبا دک غلو کې چې دنیا کې لړل کړې دي پاغي کې بجهنم جهنم تلال شي نوې السلام پهل مه الغریب او مفلس انسان تاغه زما د امت نا اغده غده نو دالی که یوم متغابون اللہوی دو جمکی دو دا رز چی دا نو دا رز دا حساری دا دا د هر جیت رز دا ومن یعمن باللہ بشرت اخروی چا چې ایمان راڑو فاللہ طلاب انده و یعمل صالحا او عملی و کو نیک نیک عملی کو سیئی کی دا اختیار کلا یو کف یکفر عنه سیئاتہ اللہ جل جلالہ بدد انسان لری کی سیئاتہ د نو اللہ پتی د نیک اعمال پر برکت باندې سیئات ی نسغائر گناونه لری کی زکہ هر نیک عمل چته کناریس گنا ختمی لکہ حدیث کے راضی الصلوات الخمس والجماۃ الی الجمعہ وارممدانانون اله رمضانانه مکافراتولیما به نهونه ف منځونه یو نه راالې بله پورې یو جمعې نه بل جمعې پورې یو رمدانان نه بل رمزانان پورې مسکې کوم وواړوګونونه کېږي نو الله جلله جلال هو د کماب کوي او د غټو گناونو د پااره توبه په کار ده په سره. نوله زه کو پر مییلچې ک عمل کوي؟ نوالو گناو نبته الله جل جلاله ختم کی و يدخل جنات تجري من تحتها الانهار او الله جل جلاله بده داخل کی داس باغونه دا کم باغونه حدیث کی رازی ما لا عين رات چاغستر گنه دلی دلی ولا اذنن سمعت نو گوګونو دا غي صفت اورد دا قران کی چې کم بیاني گیدانا دا دینا اللہ و داسی صفات دا جنتاو کمالاتی چی اغمونگ او ریدلیم ندی ولن خطر علن قلب بشرین او ندیو انسان پزلوبان دی داگی خیال تیر شویده خوا تجری من تحتی ها چی بیگی بلان دی داگینا الانهارو النهرونه نو نهرونه تیر شیو مثل الجنتی اللتی اعید المتقون فیدی گبین دی آدارنگی او شراب دی دان نه رونه به ویږي خالدين فيها ابدا دی په اسیږي پدې کې هميشه رالق الفوز العظيم الله جل جلاله فرمایدا کامیاب ویلا د مؤمنانو منکبت ذکر شو ورپسې د کافرانو سزا ذکر کیږي تخويف او خروي ير ورکی کافرانو تفور سرا ولذين کفرو وكذبوا باياتنا هغه سان چې غي کفر کړي دي او نسبته دروغ کړه د آیتونو زمونږ ته زمونږ آیتونو ته هغه ته دروغ وای الله جل جلاله فرمای لاګین انکار کوي دا الله آیتنا دلائل دالنه د کتاب آیتنا اغه نه منی سره د دې نه چې الله بالکل رڼا رالېغلی سخف په گینشتا قران واضح ته وبیم دین نه منی چې دروغ وته اولائی که تغا کسان چی دی اصحاب النار دا ملگری دور ملگری سمتلی ملګری ملگری سره لازمی یعنی دی با کې کی لازمی اور با سر انخط دی خالدی نفیحا میشبه دی که و بیس المصویر سناکار زید ورد لو دی حیاتا جهنم فآمین و بِللَّهِ فَسِيمَانْ رَوْلَيَا اللَّهَ تَعْلَىٰ بَانْدِي وَرَسُولِيَا وَرَسُولْدَا اللَّهَ بَانْدِي و النور اللذی او پاغ نورانی قرآن بانده الَّذی آن قرآن انزلنا اللاوی چی نازل کده ده و الله و الله تعالی چی ده بی ما پاس تاملونا چی تاو سامل که و خبردار ده یاو ما پا دغا ورز بانده نو تاسو با پاسولشه یاو ما پا دغا ورز بانده یجماو کم چی جمع کهی با تاسو نره الله تعالی لی یاو مل جمعی جمع کی جمع دو كي. داعلیکا داس د جمعه کدو چې دا یو متاب بندارس د خصاري د یو برته د نوقصان ورکول خسارکی کی گی با، یو متعابون رزد خساری ده نقصان ده، ومیو و من بللاه وچاچی مان الله اللہ تعالی بانده، ویا عمل صالحنو وی بیک عملنیک، یو کب فرعنو سیعاتی اللہ تعالی بلری کده ده نوالا کناونا ده ده، ویدخل ہو جنلا تنده وداخل کده سبابونو تا، تجریچی بایی گی با منتا تیالان ده داگینا اللہ نهارو ا خالدین فیها بدام شبیدوسی کی بدیدے کہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم اللہ فرمائی تک جنت تلو نعمتون استعمال الفوز العظیم دا کامیابی وی کا دا ولذین را کسان کفروچ کفر کړه دے وکذبوا بیااتینا ونسبت درو کہ اللہ فرمایته نو سمونتا اولای کا دا صفاتن والا کسان اصحاب النار لازم بی دی سر اور دی لازمي اور سر. خالدین فیامی شبیدیور گی و بیس المصیر سنکار زید داور الحمدللہ رب العالمین و لاعقب دلیل متقین و صلی اللہ علیہ وسلم و کریم و حضر ایمان باندې مضبوطیا یا اللہ دانو رانی قرآن بانیگا یا اللہ دیس را تعلق گدی تنانستا ترمار گبوری نسیب و یا الله رزد خسارکی من خسارین اوساد لکی ایمان و نسیب کینی کعامال و نسیب وعلى اللي كنعونا زمان ختم كي أولا زمان نرازش وبرو تقزيبنا مساعد بسم الله تعالى